«Ви істину повчальні історії повідаєте», – сказав Созунт. «На цих історіях навчаємося святобливому життю», – сказав Теодорит. Його сліпі очі в полисках вогню якось дивно, червонясто відсвічували. «Оповідай ти, Євагрію, про подвиги святого несповедимі, що скажеш» мовив Євагрій Коли силу вони перевищують людську то й оповісти їх неможливо Розкажу хіба таке І він розповів, що відого стояння утворилася у преподобного виразка і на другій нозі і почала витікати із неї кров від того одна із сосом зовсім покривавилася а кров текла і текла, ніби тіло блаженого було джерелом, що ніколи не витікає. Але це не відвертало його від богомисля, все терпів мужньо. А виразку свою змушений був показати і то з такої причини. Прийшов якось у святе місце священник із Житомира, людина добра і богодуховлена, і сказав Питаю тебе заради пізнання істини. Що притягла до себе рід людський? Скажи мені, чи ти людина чи істота безцілесна? Спитав тоді преподобний, навіщо запитуєш про те мене? Священник вже каже, Чув про тебе, що не єси і довгий час не пив, а це тільки тепер трохи п'єш, але мало. Не спиш, а це влаштиво людині. І не може людина жива бути без харчу, достатнього пиття та сну. Тоді сталося таке, чого ніколи не бувало. Звелів преподобний уперше за весь час зійти священнику, тобто одному із прибульців до себе на стовпа і допустив побачити загнилу виразку, повну черви на одній нозі і криваву на другій, з якої безперервно витікала кров. І здивувався священник, як міг стояти самовільний цей мученик із такими ранами. «Чому не вилікуєш виразок своїх, маючи таку силу молитвенну?» – спитав священник. Хай мені і їх полікує той, котрий мені їх дав, відповів Блажений. «Чи не боїшся померти від цих ран?» – спитав священик. «Для того я тільки й живу», – відказав Микита. «Смерть для мене – пожадання і звільнення, бо сподіваюся, що доступлюся горніх чертою». Чи впевнений, – спитав священик, – що Бог хоче цього від людини, а не мирного, чистого і добропорядного життя у трудах, призначених собі, із добродійним розчинням своїх нащадків. Не може бути чистого і добропорядного життя у світі, в гріхів, звад і тлінності проклятому Богом. Коли б люди не жили в труді, сказав священик, і не дбали про нащадків своїх, згинуло б життя на землі, і люди вимерли. І сказав святий із радістю великою вони б вимерли, а отже, повернулися б у рай, спокутувавши попередній гріх, щоб знову там оселитися і замістити місце повсталих і прогнаних ангелів. Все, що тлінне, має зітліти. І вразився священик зі слів святого, спустився вниз і оповів учням усе, що почув. І сказав, що не повернеться більше у страшний світ, умістили печалі, а залишиться навіки у святому місці. І він залишився, спокійно спитав Созунд. І він залишився, гордо повів Євагрій. «Це був ти?» – спитав Созонд. І вагрі скромно потупив зір. «Оповіжте мені устав життя, преподобного», – попросив Созонд. Вогнище палало, відбиваючи сполохами на лицях зібраних тут людей. Я помітив, що у лумній почварні нечутно наблизилося до нас.